A të e falendorojmë për e ti falje dhe u dhe zime, kërkojmë salavate dhe salamet për shëndetit më të mira, të pandër prera, bënjeri unë më të mirë, Muhammedin, salallahu arihi vë sellem, shokove të ti, familës të ti dhe shdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndëruar veze të të vazhdojmë në ciklin e ditëve të shtuna, ku kemi fëlluar që të flasim për punët e zemrës, për punët e brën Ka të jashmën dhe të bërëndshmën E jashmë është ajo që ka shyjet prej Fytyrës, duarve, kamve dhe lekura Andaj, Allahu gjelë gjelalu këtë piesë nuk e shikon Sikur që ka ornë hadith në sahihu muslim Nërsa piesa e bërëndshme është prej piesa e shpirtit Edhe piesa e e zemrës E aty shikon Allahu subhanehu, subhanehu etjala. e tjala E njeri ju nuk është njeri posë me shpirt edhe me trupë Andaj kur vdes njeriu, kur kush nuk i thot se mo është njeriu, por i thot xhenaze. Për këtë arsye, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar shumë të vet që të gjithë mundin ta japin në në brëndynë e tyre, nga sa ajo është mace si me të cilën na mat Allah subhanahu wa teala. Përmendëm vlerën e punëve të zemrës, përfundova me punën e parë të zemrës, ajo është sinqeriteti dhe të çejnurit transparent me Allahun subhanahu subhanahu wa taala dhe filluam në dy ligjërat të tjera që të flasin për bindjen ajo e cila thuhet në Kur'an yaqini hatta yaatiyakal yaqinu derisa të vjen tek ti bindja ka për të ndërm në këtë jetë vdekjen andaj besimtari duhet që të shto në vazhdimisht për veprat të cilat i hashtoj nat i imanin edhe bindjen bindja është edhe kushti fjalës la ilaha illa allah Muhammedur Resulullah çdo njeri kur hyn në islam thot eşhedo en la ilaha illa allah wa eşhedo en Muhammedan Resulullah kjo sjfjal si i pranohet për hiporjasht në mënyrë identifikuese se është musliman ndërkohë që nuk i pranohet Allahu xhejel xelal derisa ta thot me bindje andaj ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam në hadith kujt kanë buhurerës çdo njeri që e takon i cili thot la ilaha illa allah me bindje në këtë fjalë përgëzojmë me xhenet. Allahu na vëf nasip xhenetën e tij o Rabbul Alamin. Andaj binja dhënë dorë jamë lirë shumanancë. Ibn Qayyim al-Juziye përmendën një fjalë që ne përmendëm Maharat se në të gjitha veprat e zemrës, në të gjitha veprat e zemrës, shko rrugë për t'i mësuar ato dhe për t'i përvecuar ato dhe për të shkuar deri tek to posa nga nga dia. E vetmja deri që ti mundësh mi rregullu punët e tua të vërejshme oj dia. Andaj ibn Qayyim dizue biancha dia është edhe për mësuesët e jashtëmës edhe për mësuese e të brendshmës. Në kët rast, pra, zbërthimi i kësaj. Ne për të hit ndërmbrëndshëm duhet me kalu nga jashtmja. Nas mund të deportojmë zemrën tonë pa ka luka ka trupi i on. E trupi i on e mson dijen, pastaj kjo dije kalon në në brendinë tonë. Andaj do të shohim sot me Lena Allahu te barekehu tehara pjesën e E, mbetur të bingjes Se si Allah u gjelore ka danë në në nësi Qështjësë së bingjes Të bingja dhe të sinceriteti Dhe të gjdo njëra prektore Ne do të shoj me lejnë Allah u te bare kjo e tjala Nihar punët e zemrës të lafdruara Pastaj do të shoj me karshik tjore veprave të zemrës Punët e zemrës të nënçmuara Të se ati ka qëti për në ka i melgjëzje Së mundjët e zemrës Anda i ka nda në këtë digë upe punët e zemrës që janë si sinqeriteti, si bindja, si dashuria në Allahun xhëlualah, si shpresën Allahun xhëlualah, si frika për Allahun te barekehu te ala, bështetën Allahun xhëlalul. Gjell Ekzmorado themodim këtë me rend me lejnë e Zotit xhëlalul. Gjell ka rrethi këtyre, janë do punë tjera. Cilat janë këto karshi? Çdo njëna prej këtyre e kanë i karshi. Çdo njëna prej këtyre e kanë i kundërtën. Për shembull, sinqeriteti e ka si e facsin. Për shembull, sinqeriteti e ka si e facsin. Bindja, bindja çelen e ka luhatjen. Mirpo doni arbindja e ka dhe një karshi tjetër, e cila është ajo, ajo është mashtrimi. Ajo është mashtrimi, si mashtrimi për shembull. Bindja që kërkohet në Kur'an, është bindja në lajm të vërtetë. Por një lajm i vërtetë e ke marrë, bindja në këtë lajm të vërtetë është bindje lavdëruar. Mirë. Nëse një njeri formon bindje për një informatë të gabuar, që s'është e vërtetë, sa çka i thonë Për shembull, di njerëzi ka një kanë gamon një lajm vërtet. Dhe ka një kanë gamon një lajm të pavërtetë. Të ditë janë binë ato dy lajme, në ato lajme të një dietrit. Njërit i themi i bindshëm, për shembull, ke i cili është bindt, shembull se Kur'ani është i vërtetë, çka i themi, njeriu i cili ka bindje. Mirë, nëse një dietri thot, për shembull, Kur'ani nuk është i vërtetë. Një njerëz i kamri se Kur'ani është i vërtetë, çka informacion i kamri. Dhe kjo është bindje se Kur'ani nuk është i vërtetë. Mirë, qëfar i thujnë personit i cilë jo është bindë në lajmë jo të vërtet, i thujnë i mashtruar. I mashtruar. Andaj, Allah u gjithë në gjithë ka qëjtë shëjtanin, gharur, i cili mashtron. Walla i ghurran ne kumbillahi el gharur, most ju mashtroje shëjtani juve i cili jo mashtrues. Andaj, përbal bindjes në lajmë të vërteta, qëndron mashtrimin në lajmë të rreme, pra kush do që? bindet në lajmë të rejshëm i thoi një mashtruar dhe qdo kush i cikli bindet në lajmë me të vërteta, quat njëri me, me bindje për së faras që e nuk quat këj dyti që është ë, ka marrë informat të gavua ndërko që ka bindje nuk quat me bindje i bindëshëm, për shkak se a i realisht shkak të bindet, ajo së eksiston ajo nuk qëndron a në këto du të të shohim do të shohim në paralele të këtëre kur dhim të kë Porse kur flasim për mashtrimin, si mashtrohet porshimu njeriu, e merr informacion dhe mundohet me bindin vetën se kjo, bin kjo është saktë. Mundohet me e bindin vetën se kjo është e vërtetë, andaj kjo është uh, përballë të çenorit i bindur në Allahun te bareke, te bareke o teala. Binja ndërruar jomë të hapamse çka është? Pam definicionet për kufizimin e dietave, çfarë është bindja dhe çfarë është bindja, çfarë është bindja në rezime në fjalës së Ibn Qayyim al-Jauziyyes? është që të arrijë informata e zemrës, të pamurit e zemrës, ka rë shrealiteteve, sikur që mrin pamja e syrit në pamjen e objekteve. Edhe njëherë, rezumeja asa është asaj që, që e përmendëm në definicione. Çka është më bind? Për çmund ti e i bënçm që janë ndonya? Ti e i bënçm që janë ndonya? Çka të ka bind që janë ndonya? Ç'i nin? S'i ninu në sho e sho dunya? E shoh cilën, e shoh tolkon, e shoh veten, i shoh xherat. Dhe i i, i, i bindhem se jeni në dunjë. Kur të mërini do të bën kë një xhoxije, shiri i me gjëzije, zemrës. Me pa ahiretin, çyshit e pa dunjën, çka opindia? Dhe në çeta çyshjet e pa dunjan me pa ahiretin, thotë i bën kë një xhoxije, këtu dallojnë njerëzit deri në ahiret. Ro pik këtu dallimi o jo, pafundësisht. Për këtë arsye Allahu xheluhala, edhe xheneti ne ka po shkallë shkallë. Për sfaracye, sicili shkon tek bindja vet. Siceli shkon tek tek bindja, bindja e bad. Andaj kjo ishte definicioni. I pam shkallët, tri shkallët e e bindjes. Se sa ti përmendi ibn Qayyim el-Juzjeje, duke i marrë të të huazura nga hoja Ibu Esma Ibu Abu Ismail al-Harawidh i shpjeguan këto mos ti mos i përsërisim. Dhe i ndajti ibn Qayyim el-Juzjeje bindjen në tri kategori, në tri lloje. Bindja e ilmit, bindja e ilmit Edhe bindje e vërtet Ainul Haq, edhe bindja e cila mrin më e prek. Bindja e cila mrin gjithmonë më e prek. Dhe shembulllet i kta me mjaltin. Nëse një ëri të thotë se ka mjalt, edhe ti i beson. Në njëri thotë onë ka mjalt të shtëpia, shumë të mirë. Ti i thu në rregull, do besoj që i kim mjalt të shtëpia. Kjo është niveli i parë i bindjes, që u binda çik mjalt të shtëpia. Thotë më kë i melozie, nëse ta kallzon mjaltin me pamësi. Kjo është fakt të pa mërit e lajmit që e ke pa, që e ke ni. E ke ni lajmit të ashe shepë mjaltin. Ta shka thue, mushtu bindja dhe ma shumë. Unë e të besohë ma tash kur peshom mjaltin, u bindja dhe ma shumë. Kësa i dhojnë, bindja e të pa mërit. Dhe bindja e fundi cila, thot i përnkaj me gjuzinë, nëse e merë me hangër mjaltin. Kjo është e njëta, që thot i përnkaj me gjuzinë, me lajmet në Kur'an. Neve në k prë Allahu xhallaxhallahu se ka xhenet, de jannab. Kjo nëna bind, shpresojmë te Allahu që të jemi të bindur. Kur ta shohim me sy, kjo i thonë bindja me sy mo e pavë. Dhe kur të hies i cilinëri në vendin e vet, ata rremo nuk ka, nuk ka dyshim. Andaj thot Allahu xhallaxhallahu në kontekst ironis, dhe i të ironisë ndaj banorëve të zjarrit, desa ata kan thon Kurani ose hide, e Allahu xhallahu ju thot banorëve të zjarrit ju thot efesihrun hadha Ase hire, po ju dukët kjo. Ase hire, po ju dukët, po ju dukët kjo. Këtë dhe zërë ishin, do më lanë e lojet e e bindjeve. Ta një do të shojë me, le, me lejnë Allahu Gjellegjellu, rëndësin që i ka lanë Kur'ani, Kur'ani bindjes. Bingeve dhe në ruar Gjëmarli, është motori kryesor për me lëviz njeri ju me bodi qka. Njeri kër s'ka bingeve dhe zë nuk i lëvizet. Por që mu ti mundësh me bini njeri, si të shka shume mitë, shume blevsh Por çka do koft kjo? Ndash për shkollim, ndash për biznes, ndash për çfarë, edhe me nejt, edhe me ditë di kan, a po ven me nejt me neve. Muzbavit. Nëse i thuaj, kam u kanë shumë mirë këtu. Nëse s'vin dot çka thot, nuk vi. Pra bindja minimale e shtin njeriu në drejt veprës. Andaj ti i shaq bler për njëzë për shembull, me vetë në mënyrë informative. Aja diçi namojej shumë ndënsi. Se agjërimi shumë ndënsi. A edhe s'e është gjatë i shumë rëndsi. A din se leximi i Kuranit është shumë rëndsi. Çfarë mund të them? Ka blenjën e dhon, po, ty shoj shumë mirë mufal. Pse të po falësh vet? Se s'ka më bindje. Se s'ka, s'ka më bindje. Andaj bindja është motori kryesor që çka i lëviz xherat. Bindja është motori kryesor që çka i lëviz xherat. Andaj Allahu geleçel e ka çujt vdekën bindje. Pse bindjen e ka çujt vdekën? Qase njeriu ozë kur ballavajol, me melekun e vdekjes Ata nuk mund më i thonë ati A për një me i jetëja nuk, Kur ta kapin ata A për një me i jetëja Së mund është me dhonë kështu Andaj Allah u gjitha ka qëjtë vdekjen Hëtë të tje keli jëkin Dere se të dhene Bindja Ka dhoni më një basi Vdekja Se s'ka dikush A këni pa dikush Për shimu pak para se me tek me dhonë Dashti me mbashtru Kisha me lëkulmohu Tipo në u këtheva A ka dikush të shkartin njëri U ba një një kësha me lëkulmot Jam a unë e mashtrove dhe erdo Se su binda në ta ja, Nuk ka Pra këtë vejnë në momenti fundit E rysim Allahun qalotna e mundëson me iman Edhe me lehtësi Por nuk ka të mundësi njëri u me pas Hamendje, lëkundje Ajo vjen me, me bindje Gjithashtu të të dëruar një mëtli Pe nga mërë i jonë sallallahu alai e sellem E përmendëm hadisin Se na ka mësuar se të lutemi Të kemi bindje Pra i ka thonë a.sall lutna allahun tju jap binjja lutna allahun tju jap binja probinjan allahun binja peigamberin sallallahu alaihi wasallam binjan kuranin binja la khirat binja jannat binja janam tema e di se kjo esh por imaz ashtu me vërtet ajo çish e ka tregu allah subhanahu wa taala andaj adhinj se kan drejmam timmidiy na duat peigamberi sallallahu alaihi wasallam ka al ke dua allahumma qsim lana min khashiyatika ma yahulu baina na wa baina ma asayta Ka thonë për nga Bela A.S. O Allah, në naja e bën rësk, në naja e bën rësk, pra në ndaj, në naja jep prej, frigës ndajteje, e cila frigë do të pengon mes neve dhe gjunaive tua. Që e bëngon njeri u vëzën mes ti dhe gjunaive? Tu të vjallaj. Dalimi mes besimtari që i tutet Allah, dhe njeri u të si institutet Allah, cilja gjunain të dit njës njësë njësoj e shojë. Zotin këto është edhe një lloj mashtrimi që i bëhet plot për njerëzve kur mendojnë disa se besimtar i kur s'bën xuna sa i se kupton xunoin. O ato të thosë din çka muzika, se ne më kishin duru pa engue. Që çjo, na e din çka është muzika, vëre din çka është zbavitja, e din çka është ritimi, e din çka është xunai. Po dallimi çili o, ti tutësh për Allahut më e prek. Ti tutësh për Allahut më e prek. Kjo është e njëjta sigurt kur disa thollaj nuk kan tuat. Edhe ti thua, këto një nuk janë të mija, du nuk i preki Me a përshimë, unë një naif me thanë A e di sa shumë janë, që e i thuti? Po e di si sa shumë janë, po nuk janë të mija Ka dalim se me e dit sa janë Dhe ka dalim me pas bindje Dhe me tutë pre Allah Këto nuk janë të mija Andaj, konsumimi i gjunaj Dhe përdorimi i gjunaj Dhe shkelan gjunaj Pi qka i të gjenë Mungese frikës Allah u gjelë gjelalu Ibni Gjozi të ndëruar që më atëli Ibni G Kërë e shpegon ndikimin e frigës në vepër Ndikimi Qka ma ndikimi frigës, fardoloj frigë Por që imo i bligja uzi rahimeullah E rrimët i sejtul khatir, thot Ne kemi pa njëros të cilëm Nësi ka kërsnu në dikush me vdeke Ka me të vra Pes dit buks ka angur Vesh një njëri me të kërsnu Ruju, se jenë hasmi me mu Shemo ka me të vra Pes dit buks ha Tu me ndu, qy Se, ka mund që ka po hajgaraj Ka mund që ka hajgaraj. po hajgaraj Por, nësër serios Andajti i shep njërës përshemur Kure ka në frik një pun Harrojot komplet Harrojot komplet Por që fara së jetë nga se ndikimi i frikës Plus kështë ka frikësu një njëri Një njëri përshemur i ka thanë rrujë Dhe kjo është i ka marë preventivat maksimum Dhe kjo është i ka marë preventivat maksimum Dhe kjo është ndonë në këtë dunja Shumisat e një Si ka mundësi, përshemur, si ka mundësi? Si ka mundësi, përshemur, një që njerëzi me odhesh dhe di milion njerëzi. Dohë, no, me morë me logikë. Mu dalë këtë të di milion. A i mujnë që të një që një që një ajo? I mujnë? No, me dalë, përshemur, me dalë. Një që një që një një një përshemur. A munën mi mujtë, munën mi mujtë? Qemur, një që një që një që një që një që një që një që një që n Nuk bat e sap Nuk bat e sap E shkërim Në umë një shumë i mad Pse në dunja kur nuk ndod Që këto një 100 milion Me, e, me i friksu këto një 100 mi Sepse këta një 100 mi I friksojnë nga tjërë Andaj friga i mbad Andaj nëse e mani njëri përshumë një kërsnim me vrasje Një, një avë sabuk Thotim një gjëuzi I nxanë në kjo frikës për Allahu Gjelluala Kër Allahu Gjelluala Kër Allahu Gjelluala të kërsnon me zjarë me Po ne madh do të gërsnuat. Mos ishim në angërbuk. Andaj ka thon Sallallahu alajhi wasallam, "Më di tiu çka diu në?" Që thozë, "Më di tiu çka diu në?" As gëraci pra knej. Pi tu të smalet Allahu xhelal xhelalu. Dhe kjo që u ndon njerëzve. Për shembull, njerëz. Një njerëz për shembull, e marr një lajm. Se fila njëri është i smut në familje të vet. Fila njëri di ka ra kanceri. Edhe kë për shembull, ki kur e marr lajmin në ndarsem. Çka ndodh me këta njerëz? Ambiu ka i dono sa i darsm, s'ka për ta modars. Pse nëse e ves mi çka thot, nëse do ti kush, po pse të hupi disponimi? Thot e morrani lajm se fshimu filani ka kancer, ose filani pas ka vdek. I hum grej komplet. Çi shtova se do të im njozë të më tar lajmin te Zoti. Kur ai thot tije, për shembull, nëse nuk e mandh çetana të fushim zjarr. Po ti nuk e morre kta seriozë, o zot. Domthon, këtu kohë bajme me, me me intelekt Uh, tullt Andesh ka do të Allahu gjele Fa tebiru ja ulin elbëb Merlim simu ojo njësë të meqër Por shemur dhe zërë Kur ka një lejmë trishtu shumë familje Shemur dhe ru në azot Kanter Dvetmit njerëzi që nuk e ndali lojën Cilët jan Fmit Të nuk e ndali lojën atër Luni ju Ama të tjene që ka mojnë Inderpresin krejt ta disponimet ju bje krejpse Sipse këta e muru një lejmë të keq Por shemur dhe zë njeri ju Por shem Në çdo një anë shtohet për çka jena, picë ka kriju Allahu Adeimi. Deri te njëri fundit, kretja ndërtsu me zjarr. Kretja ndërtsu me zjarr, si zotimni ambasi, a kur kush nuk e din, kush e përgatitur. Por veç ato që ai ka përgatitur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po t'janë vërejtë të numëruar ngjyshta. Kret njerëzit kanë marrë kërtsnim se kanë me, kanë me një zjarr dhe kur kush pejneve, për shembull, para mallazit, sicili pejneve është kandidat me një zjarr xhenevit. Asnjani binave nuk ka deklaratë të vërtetë ashtu mrrrati. Po edhe njëri deri përgjysmë mashtruvet do të vinte mashtrimina. Ka probleme thotë, ja, be nuk ka ashtu mos natot. Allahu i jllaton në Kur'an, sure Al-Mardiam. Nuk ka dikush sipër juve pa dalë para xhenemit. S'ka dikush sipër. Hiç asnjani sunë të vërtetë pa dalë para xhenemit. Pastaj Allahu vetë Allah na e shpotoi kandojna. Allahu na vëfëti inshallah në shoqëtan bejjanë. Atëherë, nëse një njerëj nuk ka hap ja pse kam urrëni kështimin e njëjtit sa zot më hangër kur mar kështimin e Zotit xallaxalahu axhrimi këtë këtrolëllum allah nëzim që allah na mundson me memorie në muajin e ramazanit axhrimi çka është edhe zot manifestimi kësaj frikën atut na pizon e Zotit xallaxaluhu andaj nuk habut andaj nuk ka nuk habut për këtë ashi e thonë alay salaatu selam o allah nayab pri riskut na e bëm furnizim neve tut prej teje frik prej teje e cila pengon mes njerëve dhe gjunoit ndaj teje. E frika e ndal në herën për gjunoja. Për sa e ka thënë: "O amin ta'atik ma tuballighuna bi jannatak." Ka thënë do o Allah, na jep neve për bindjes, për adhurimit ndaj teje me të cilin emrim xhenetin tan. O padhurim, pa smirë xheneti Allahu xhelalu ala. Pastaj vërë ka thënë e kjo është tema që ne e pjesa që ne synojmë. U amine ljekini me të uhëwin u bihi alejna musibetit dunja Dhe ka thënë alej salat dhe salat dhe o zot Na je prej jekinit, prej bingjes Me të cilën na e lecon neve musibetet e kësaj dunjaje Me qka leconve zë musibetet e kësaj bote? Me bingje Kur ti të vdes dykush Apo nuk heci në pun që ishtë do ti Apo godit është nga antë ndryshme Qka ta lecon? E lecon bingje se që është të janë dorën e Allahë që është të në këllë me dalë në kiamet, që është të në këllë me dalë për para drejtsijës. Shko vëzë njërzit, njërzit, me gjikate të kësaj bote, thot, shpresojt si kënë në madhon hakin tem. Me vjetë prisin, me vëzëse ka bindje se që ki gjikaci, ka me ja, e gjiku lanën që i shduhën. Me gjikimin e njerit, po për në vëzër nërë që shtatë më të herë në ditë, në namazë farzë, me liki e ja umin din a i cili do planove zë vet Allahu ka më xikuar vet zoti ka më bëma ç't tenton bëme kët problemën të tua unë të rregulloj a kam alase ç'ka thullë zot ti sot në njëri më jalon dorë alhamdulillah e kam marrë njëri që i besoi se nuk kam ndratun ato çështje po para mendomi jalon Allahu xhelaluhu a dagadon pejgamberi sallallahu alaihi wasalam o allah na yap prej bindjes e cila na letson na duhu na e bën të letë Me i te i kalu musibetet e kësaj bote Dhe zë njëri kur s'ka bindje Qmendet nga sprovat Njëri nësë s'ka bindje Qmendet nga sprovat Njëri nësë s'ka bindje në Allah Unë gjellë gjellalu E luhatim Gjdo s'an qka frinë në këtë dunja E luhat E tërbulon Se s'ka bindje se ma kur gjok A dhe zë njëri du të me investu shumë në bindjen Në Allah unë gjellë gjellalu Kjo dhe zërblenet për adhurimet Këpëllën e adhurimeve. Nëse njeriu vazhdon për shembull skop bindje në në vlerat e adhurimeve kohore, nuk i van ato. Nuk i van ato. Për shembull, ozet. Njeriu nëse ka bindje se namazi i sabahut është shumë mandezi, mu fal në vakt në xhami me xhamat e minimumi jamu fal në vakt. Nëse s'ka bindje, çka bën? Te ai nuk ka për shembull, nuk ka dallim me sa ti për shembull. Me sora 6, 7, 8, 9, 10, 11 Shka dalim Pse nuk ka dalim? Për bindja Me pas pas bindje ki Që i hu punda I hu për rizku I hu për ilaci Paranëleze që ka kishë ban i njeri Nëse e kishë pas me mor ilacin Për njës muje tra në runa zot E meri ilacin e ka në gjasht me shku me mor Edhe kërkush se ka të razu Për, për, për në gjasht i ka dal gjumin 8 Që ka ju ban veki njerëz vrati? Që shprej e taj? A ila që konë, do domë, më zdo më më më mërë në gjashë Se po nuk më më më më më në gjashë Ndodë të pasoja E kështu vëzë kur të mirët qështja akirejtit Atër të tjë e shenjëri unë Asa larëm si duhet Odhë dhe sahabë s'ka pas telefonë Me qëka e në qënë sabah? Ska pas telefonë Asa sahata Me kurdisme Me qëka qënë sabahe Kur nuk i kanë hikë sabahe jo Për nga meri salajel në më veç nj nga lufta e, që e ka e ka lollë për nga merin që zotë i bënkaj me gjëzije e e ka leju Allah o mi ik njëherë sabaj që me dit na kur të na ik është ka me bo se jo që e kisht lan Allah o mi ik po që tjetë model për neve o vezër pa sahat pa telefona, pa kumbjetera pa as një alarm që ka ikë sabaj kur na timunë në shatim i bon në shdo minut ka një alarm ama problematika kuo të bindje Së ti amar telefonin e xuna atë, te bindje, nëse ti bindje qe është pa pa pa alarm, kur ski bindje, nuk nuk ndjit kur gjë. Bindja e nxjerr një në xhami, o zot. Dhe kjo është problematike është plot ti njerëzve, që të cilat pretendojnë vepra të mëvoja. Pretendojnë vepra të mëvoja. Për shembull, ai sco bindje me fal namazin në xhami, ai mënon se ka mikripunë te Khalid ibn Walidit. Ai thotë më unë më lan mua në dorë. Po metalon ti ndor, po çajo bindh desh ka s bën xhamin, nuk çon me te Khalidun Bolidi. Ajo bindh ja jote e vogël që qo nuk çon derën, deri te, domon 1 kilometër nuk çon xhamin, s'po çon as, ko, domon, kjo vëse sikur Njani për shemb, thotë, ë me malan mua për shemb, unë kisha shku deri deri në King Mekar. Ti thotë, ha ti vëlla, po ti ke rjoht nuk shkon deri në pazarhë, nalet. Ç'ki naft ti çaj. Vëse bin yakullonda djeksë me të cilën na ecim. Njerëndëj që secila nuk çon drej në xhami, që s'ka me çupozë deri deri ato beba të kanë duvolidit. Jo. Sahabët e be ngjëjë selam kanë pash as bimë që kanë krypunën e vet, pas sa ka brujë e kanë krypunën ka kryp për tjetrën. Na nuk kena ças bimë namazin ton me kontrollu Zot. Namazin ton me kontrollue. Por këtash i ka transmetuar Imam Malikun me ima Amran Khatabi, i cili kur ka caktugur vranator në punës, në poshtëtetë të ndryshme, kur i ka marrë llogari Zot, me çka i ka marrë I ka mu në punësit e vetë në, në lëgarik I ka thënë Kaldzom që shje me namazin tan Kaldzom njërë që shje me namazin Pra kaldzom atë të njërë mu e bingën tanë me namazin tanë Pas taj na hina morsanje, që kje da parët, që kje në dasë Kaldzom njërë bingën Ove zëtë parame në sot A existon në një shef në dunja Sot që i thot njerit punëtorit vetë Apo prindi e vladit vetë apo kush do kofsha e ka dikant nën kujdesin me thon kall dojën larg kallzon vllo mund të shodaj kefol pas bank xhamit valla sa ki shef Samir nuk kam asha vetki lema të kallzonë për punën ka dava ka dava para se ne kallzotim u a ke vjet para se ke vjet pa ekon transparent kallzom di mua i mu, kefol pas bank xhamit pse o bezër po njëri i cili pa ul pas kon xhamit kjo tu te cila e ka thut deri në xhamit pas herë kam i të preq para të tua amaninë e dhëtil bindja nuk çon në xhami pesë herë. Ai pas vetë hartë mostron. Sepse ai ka asoj me çka ka me trutje. S'ka ruç zotin e vet, s'ka përgjig thirrë zotit vet. Domthon Allahu xallahu hayya 'alassala, s'ka përgjigj. Ti i thon, hajde rumi parat, pse mund të përgjigjë ti? Thirrja zotit na më e madhe. A do ai zot? Një bindje dhe iman i cili nuk çon deri në xhami, nuk çon deri në sabah, nuk çon deri mi fal namazet me rregull. Nuk çon mi urrit harameve. A thu kjo bindje kam me thut ti për shembull, mi bë veprat e Sheikhul Islamut Taimius? Nuk ka mundsi, o vëzë. Sepse, sepse njeriu vëzë punon çaj çaj ka naft, çaj çaj ka motor. Nuk mundet me ti mundesh me ngarku njeriu, ti mundesh me ngarkuar. A mamana ka thon bi çaj çaj ka takat. Ka thënë Ali sallallahu alejhi وسalam, merrni pi veprat e sa i feje, sa keni mundsi me bëjt. Për çfarë arsye? Ka thënë Ali sallallahu alejhi وسalam, sepse Allahu nuk bezdiset. Po ju bezdisni. A keni bër diku rënë na xhallinë e madhe. Thu Allahu Akbar derisa ba ka mufal. A thonë ja ç'ështëu në fillim. Apo, ma anë ç'ka van? Janë stulik stulik stoa, edhe një kanal televizor, kish film më interesant kanal. Kjo vjen në shpinjë, ç'lon. Kjo është ç ç ç'lon. Andaj pejgamberi sallallahu aleyhi dhe salam, çfarë ka thonë? Merrni pe veprave sa mundimi bajt. Për sa të johë zot, për sa të mundimi bajt, sepse Allah nuk bezdisët. Ti në salidosh me Allahun, Allahu Akbar. Allahu Allahu nuk largohet tu dëgjut ty dashan largoshti. Allahu nuk largo. Nuk bezim e dhan. Ball mos e ulodha une. Hasha vakella. Celi thot ulodha, te thua. Andaj ka than aris se na merrni samuni me bajt. Merrni samuni me bajt. Pse Allahi ka pa pesvat namaz farz. Çash më janë me bajt, o Zot. 50 janë kolyat. Kanron 5. 45 janë hek, o Zot. Çto pesh, 45 kanë han hek, çto pesh nuk i fali njerëz. Analizën e rritut më punon sa ka bindje, sa ka bindje. Nga se shumë rre njerëzve pretendojn pei veprave ndër të ardhmen, të cilat dikur i shes sot çka kanë, thukshira çukiç ka pretendoj, ka mesazh çka e ka, por çemova. Për më vaza, e thirrzuar. Një si në njëri sikon 2000 dinar në xhep. Do ti ulësh me ta. Po çfarë do që të, të bëna ai sa çdo kit kam i bleur. Ti e këshir. Damatona Allah lipi, denar, që porzi be ti lipin 1000 dinar. Çoto 2-3 milion çoto Ka që si një është dhe lezër Këna që të të të rejt I blejbe thotë në Lëmbe të Edhe ti A i ke po të mushaj Voh voh voh Farambisje pas ka njeri Edhe në fëta mësë i patë Thotë pesin të nartë Voh voh voh të i pes shimbane Sa ta është të me i blej Ta është i e Kjo është dhe lezër Në njeri cili nuk mundet Pes komi falë me regull Mos që jam erë be as një laght për serios Hich mos që jam er Pas të që ka thamë të khatavi, sepse a i cili bindë të zotit vetë ka mu bindë dhe mua. Pa, a i cili bindë të zotit vetë ka mu bindë dhe mua. Ndaj thare i salatu e selam, o Allah na jep prej bindjes e cila na i letëson neve musibetet e kësaj bote. Të nërua dhe zër, bindja edhe imani janë thua e se një tërsi. Sepse nuk që nërua një mani pa bindje. Por se më nësë të thani, dikush dhe zërë. Unë jam i bindë në lau 99% Kësë si besonë në lau të iq A unë njëri me thamë përshimu Unë i besoj gjënetit Dikon ka 98% 1-2% kam, kam si kletë dyshimi Si pranohë Pse dhe jeli sa të bindët A nëzhe bindë nuk është qështje hajgare Nuk është qështje na file Nuk është qështje pa në si du bindë jo, jo, jo, jo, Në khirat, në gjënet, në gjënem, në kuran Qështjet imanore Do e mos kime pas bindë Pse 1% dyshim Së pran Pse? Sepse shart i imanit i cili jo bindje. S'ka bindje nuk pranohet. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka bërmën në një varg, ajetësh njerës të cilat i ka lavdruar në Kur'an me me bindje. Thot Allahu xhe lal xur an dhariyat wa fil ardhi ayatun lil muqinin. Dhe në to ka ajete për njerëzit që bindën. Në to ka ajete për njerëzit që bindën. Pse që bindën, tefsir ka ar Dhe në tokë ka argumente shumë për Allahun xhel xelalu. Njëra prej tyre është Allahu xhel xelalu, njëra prej tyre furnizimi. Furnizimin. Për shembull, xhel xelalu. Njerëzit, studiosit e ndryshëm e dinë që në tokë ka pasuri, në tokë ka pasuri, xhehe, altan, argjend, minerale ndryshme. Dhe në tokë vazohet ushqimi jonë, na hajna pi tokës, na hajna bre tokës. Po njeriu, veç jo, pak mundal Kush më la 100 milionë euro këtu më lëna? Po, kush më la mua? Kush më la mua këtu për 70 milionë? Çfarë thot Allahu xhelalahu? Ata shka kanë bindje e din. Çu Allahu Allah më ka la? Allahu xhelalahu më ka la. Amundë para mundë vërzte ima në në spi. Ne kemi bërë ne atë shembull që ka prunë një orë prej britanëzve. Te jeni më në spi apo më në hotel? Allëntoj i gjën në kët cenë që ai do ti. Hajë që ai do ti, pi që ai do ti, tesha që ai do ti, ato kreç që ai do ti. Libra që ai do ti dhe ta shtu po kjo arasija bevla. ka mën si të ko ka kujtuaj që e ha në që ta ne esit pa për njëta mas ne esit pra për njëta që ka thot njeri me qëm e, ka daleve se këtë që ka t'i pru e bashkë që të që ka i ka mëne mërak këm njëfka, vëllë e pak të që kjo që këm mën njëfka pëse mën njëfka se pëse krej të ushimët bibja që ka i duone për që e më vëzër paramë në kre kreta ushimë që janë ana. A janë a janë që i kenë merak ajo? Po kush e boni çash pse u bë hazër goja këtu? Pse u bë hazër shija? Pse u bë kit kit harmonie, zotë Zot. Kit harmoni. Pse u inji ti ta ka çef shumë trupi? Do ti shkringesh kur e pi ujin. A shkallat Allahu xhelana, këta janëa jetën. Po ne e kemi lëmë për juve. Andaj do të Allahu xhelana ne kemi bër furnizimin tuaj në top. E tash këmo interesantë, zotë Zot. Çka funë shkëftëtarët zbulusit? Fëjnë tokë ka shumë pasuri Edhe për miliona vjet U i cëhargjot Edhe për miliona vjet E të shku shillak të Dhe që shumë më interesant Toka ka, ka furnizim Për njerëgjë dhe gjalesat Që këtë bëtë hiameti Këtë sosët Ka me metë pëhargjue Shumë, shumë, shumë, shumë Milion, milion Depo për, për njerëgjë Do më dhe me zërë Allah o prej pasurizve E ban kiametin Jo pëse u ka hargju U hargju mos ka kush me angre këtu Ban e kiametin Jo Sikur kër dikush e gjitha Thotë mshel e firmen Se Allah sa të të heca Jo milionat janë mrejna Mshel e O pëse ve Allah me mshel Po du me me mshel Ti tu Se ka dalim kure mshel firmen Du qanim se Nuk e zë vëll Nuk e zë mshel e Para në një një një përshim Ka miliardat firmen Miliardat Zdo A do të mbyllë. Çka i bëllë asaj këtu, s'u so shum i pa. E Allahu kur e shkatron ndonjë, nuk e shkatron se s'unjap mohu furnizim jo. Ai mbetet të shomjëm, ande Allahu djelola i shka përderr kodrat i i i përplas detat, ka detat, o qanat i nxjerr. Jasht, por sa na zëllë zot. Për tregu ca Allahu djelola nuk i harxhon furnizimin, nuk i harxhon furnizimin. Mirpo këçet o zëllë, do me pas bindje. Pak me të mungo binja, çka thau, natyra pak me mungubin ja çka thu rasia çka po pontatistat do sa icili ka benin allahun xha çka thot jo kte i ka lan zoti te ka lan zoti per per neve gjithashtu te thot allahun xha la xuran el baqara ne porshkrimin e besimtarve thot u bil akhiratihum yuqinun dhe ne ahirat ata ata kan kan bin gjithashtu e përmendem ayetin ne xuran del jathia ayeti trohet diku zot allah te bareke u teala wa iza qila in in wa'dallahi haqqun wassa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas'atu in dhunnu illa dhanna wama nahnu bimustaiqinun fadallahu subhanahu wa ta'ala kullu kathanan akhirat kurishtan paganve dhe pabesimtarve premtimi allahu to shtaq qiyameti ka me ardh padyshim qultum ma nadri kathanan pagan nuk e dim se dim Ne kemi hamendje, a ka a, apo nuk ka dhe ne nuk kemi çejn të bindur. Pra Allahu i ka ndonçmu paganat në në në dynjën dhe në ahirat se se kanëonas kena bindje, ndonëse zor është i besimi në Allahun xhëlal që njeriu të ket të ket bindje. Andaj kanë kanë nga shumë të fjalë të parëve të muslimanëve, të cilët kan thënë se sabri, durimi është gjysma e gjysma e imanit e bindja është e imanit. Saber nga se nuk ka pjesë i manorë që na është kërkuar me besu, vetëm se e ngjit me ta është bindja. Për po shembull, ti besosh Allahut me bindje, ti besosh pejgamberëve me bindje, ti besosh me lekve me bindje, ti besosh ditës së ahiretit me bindje, ti besosh librave me bindje, ti besosh kaderit me bindje. Mungesa e bindjes si ia vlerë i monit. Për po shembull, sado dikush, uh, mundet me pas mundet më së pas nuk nuk i keni besuar. A jeti besu? A nuk i kiti besu? Shartse la është bindja. Dhe kjo është ajo që kanë ardhur në, në shumë prej fjalëve të dietarëve të muslimanë. Kaul nga Hasan al-Basriu, Nuran sin e bindjes ka thënë bil-yaqini tulibati al-janna. Me bindje o' lyp xhenetin. Dhe kjo që Hasan al-Basriu sapër dijenimi fol por Hasan al-Basriu në lëjrat të veçantë të shkrimi Hasan al-Basriu se ka qenë njeriu i cili Allahu i ka dhënë urtësi. Deri sa janë ngatruar shumë njerëzve fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe me shumë fjalët e Hasan al-Basriut. Aft Afrika thonë me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikova se sa shkurt e ka përshkruajtur udhthimin e besimtarit na xirat. Fata sallallahu al-Basriut. Bil yakin tulibatil janna. Me bindje është lipi xheneti. Me bindje njerëzit e lipin xhenetin. Shikova se jannati është ka mundon. Psemo? Në, mund nisni një njëri, por shemo për Turqi, pse jeni i zgvallë Turqi. Por shemo, ma u njëri më thon, "A je vëllai sigurt që ekziston Turqia?" Po thaj, ai më mënen. Po normal, bej ekziston. A je i sigurt? Tash normal, faktet janë, apo? Njëri nis për Amerikë, njëri më thot, "A je vëllai sigurt që ekziston Amerika?" Po lolëson, andaj çonit. Kush Amerika? Në rregull. Do të thotë, ç'kjo bin, ç'ka kemi na se ç'do ekziston Turqia, ç'do ekziston atje në fund Amerika, këtu është Rusia, këtu është Europa. Ek ç'u marat apo tani njeriu kur e merr në rrugë di se osht ajo çati që aty edhe kam memorie si si si keni me bavozë me xhenetin nëse s'kena bindje nuk të ecët xheneti vëzël për me injhenat patjetër pa do me kapërcinë për me vdekës patjetër osht me vdekë andaj që nisat e dozë nuk shkojnë ka xheneti se se niset do të me vdekni ar për me shkuën xhenet shumica e veprave që Allahu xhelallahu i ka bërë sebeb për me shkuën xhenet Shpari janë dhe e zërë, janë vepra të cilët të kur i banë kur gjosë merë kombenzim Të i fagalëshë kur gjosë merë kombenzim Të i jebë zë qatë kur gjosë merë kombenzim Të i ajëronë së merë kombenzim Koë kombenzimi? Në gjennet Mësë me pasë bingë, së ne banë Këtë në Asanë lë Basiliu, veç me bingë li për gjenneti A ki bingë që ka gjennet a jo? Kur ki bingë që ka gjennet edhe e li për ta Pas e ka thonë Wa billi e kini huri be minë n dhe me bindje njerzit tutëm bezarmit me bindje njerzit tutëm bezarmit njerzit te cilat nuk kan bindje se ka xhenem edhe edhe nuk i lajn gjuna edhe nuk i bën vepra se ti kërkon Allahu xheluallahu wallahi me pas bindje njeriu O Allah zot çka don Saidin me Jubeirin me pas mundsi çona dit natës se 3 natës dhe bortas dhe klithi o ju njerëz tutëm bezarmit me ditë O Allah njerzit sa pagohet ne gjuna Menia kur dëshkoje punot me ek, jo me e prëj gjunoje. Menia kur dëshko me dhan, me po gjunojnë. Le le le. Çast shop. Andaj be ngamberi sallallahu alaihi wasallam, farqata an hadith. E bëran në fillim. Me pas pa ju, çka ku mbaunë? U grua sepra e kur. Kur nuk e praj gruajën, halalin tan jo haramin. Pe yozëm ka dhan, ju me pas pa, unë çka ku mba. As gratë juve me si praknin. Nivëzën se bejon sallallahu ju gratë juva halal si praknin, po haram. Me ditë dhe zë njërzit, qëfar i bije Prej dënimit Allah u gjelën në gjuna Nuk jafro o gjuna, të asë njerë Shka të asë në basi ju Vec me bindje njërzit, largohen prej Prezjarë Tu e pos bindje që ka një zjarë Ka një zjarë Sikur që e kemi përmente Ate isat kur njëri prej uh, O gjalarëve, pytët Edhe i thojnë, e kemi këtu një kojshis Së po bindë dhe që i ko zotë Së po bindë dhe që i ko gjenet Së po bindë dhe që i Po, ka thonë, kejtë ja kena kalëzua argumentët Ka thonë prapë së përbindët, ta Së përbindët, qëfer ka thonë? Ka thonë i ksej për balkoni Qyshme më ksej për balkoni? Ka thonë sa të vdese e mërvesh A më nësë së në kvejtë, më të kënemi në kalëzuk Sa të vdese njëri vëzër e mërvesh Ako gjenet të gjenem Sa të vdese? Osh kuat dalini vëzër Sa i së kvejtë për në kalëzune Allahu gjaldhe zër kapru atë shumë argumente Më shë njeri u vëzë nuk ka mundësi me mohu zote në vetë Subhanehu Subhanehu e tjara Thodi Hasan al-Basiju Dhe beshme bindje Kryën farzët Kur s'ki bindje e le Ama kur ki bindje Kur ki bindje A ke po njëzët i shëri në termineve të veta Për këtë dunja Jo thëtë në shtabë kanë thonë ato Mi thonë dikush për shumë A ne be leje nese U sotë kanë thonë ato Qe me datë ku e kamë Shkojn njerëzit imprit i, i, i morin rrokat ato që kanë zhluar. Ti thuani më me e marr në mot. Po jo, por do të thotë, jo të ka zhluar. Njerëzit për dokumentet e veta shkojn vija ti rrin. Keni çfarë, keni po pasaportat. Ora an praj se termin thot kanë. Ai në rregullvezë, por le të njëftim thot termin kanë. Një dokument. E Allahu e vëzë kur na thot neve, po sabai është çike vakt. Na shkallën azban na onda. Pai Terminin të kur Aeroport të dhe zërë E keni pa që ishtë qëllojnë Vrëturimet Në penjë saba Në trenë saba Në ditë natës Në dhe mëndëjtë natës Kur kush nuk e kemi një Njarë du me thonë A o shumë harat kanak jo Lejë marë ketë fërë Ja ja thotë sh Shkojune Pse? Sepse ti nuk e zgjedhë terminin A ta e zgjedhin A thëzër Me gjithë se në ketë Dunja mu është me manëvruë Mu në është me zgjedhë at Sa bajnë me andej Shka sa bajnë me andej A vezer duhet me pas bingë Vesh me bingë sosën farzë Kë njëri u vezer ka bingë Farzë o kjo, duhet më kryje Farzë o kjo, duhet më kryje dhe ka thënë Wa biljekini, subira alël haq Dhe veç me bingë, bingë Durohet në të vërtejta Vesh me bingë Durohet në të vërtejta Kaderi Allahu Gjëve vezer kurvene Veç me bingë durohet Nëse njëri u s'ka bingë vezer Së mundën me duro njëri u Ado kur qanorja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, dizabe sahabive dhe janë ankuj kanë dhanë ja rasullallahu shumë sprovë të mëdha kjo puna e imanit, puna torturojnë njerëzit, puna shajë njerëzit, puna ofendojnë njerëzit, po rrihemi, po dobohemi, e kështu me radhë. Çfarë i ka dhënë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi selam? Ka dhënë shumë pogutnë. Shumë pogutnë. Kjo fe ka me het. Për shet çfarë zamani ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kush ngishtë ka mbesur njerëzit? Ka thonë shumë dhe përgutëni, shumë përgutëni. Ka thonë kjo fej ka me mërije, ku kohin, ku ka ko, dritë ka me inë kjo fejë. Vështë parë më natë zaman, me gjitha i sahabiu i, besuwe, i ka besuën. I ka besuën. Ka thonë, jua nuk e dini, se ka me mëri zamani, kur prinsa na a, një men, ka me eqë, ka me eqë njerëzit, ka me eqë gruja, dhe nuk ka me pas frikë pos ukit. Vëqë ukit, së është ësht egrësivë. Përndryshe kur kujt ska me pas frikë. Dhe ky zaman edhe ka kamrije, kamrije mirë hanëonë Umar Khattabi dhe Allahu. S'ka gudhur kur kush kërkan më e penguar, lopën zgiguxume më e penguar, lopën skiguxum ia dhan udhën. Macën skiguxume e penguar. Pse? Sepse kanë pas bindje në ato që i ka mësuar pejgamberi sallallahu aleyhi dhe ka pas sultan i cili ka ekzekutuar çka e ka e ka shpall pejgamberi, ju ka shpall pejgamberin sallallahu aleyhi dhe selamu. S'ke gudhur ti kafshën me më e pengue. Po para zënjerin. Para mendo? njëre mirëpo kjo më duhet me çka është po me bindje me bindje si kanë ditur zënjë sahabët vendet me bindje me bindje se kjo është e vërteta se ç'kjo është në skatjën e vërtetë posa ajo që ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhis sallam anadadhasan të të basayu veç me bindje janë kry i punën e fesë ruximallahu inshallah të na jap bindje të të thellë e cila na mundson me bona sip xhenetin edhe më ik prej jardit të xhenemit të asaj që ka përgatitur Allahu xhelle xhellu xhelalup Njërzë. Sa i përketë të zërë bingës në Kur'an Dhe në fjallë të bëngamberi sallallahu aleyhi sallem Ka nërë shumë Do t'i përmeni në disa prej tëre Pasaj do të shojmë disa prej mënyrave Se si arrije dheri të bingëja Qysh me mrije dheri të bingëja Qysh me mrije une me hepa akirejtën se bubë kërësidiku Si me hepa une akirejtën se omur khattabi Si mu kanune i bimë qëmë në atë që ka Allah u gjelera ka borë të vërtet në Kur'an ka metoda të cilat nëse njeriu për shembull është i lëkundur ka metoda sa ti ka mësuar mendjetarë për memrit deri tek bindja siç u përmendën metodat për memrit deri tek sinqeriteti. Sa i përket dozave dhe konteksteve që kanë ardhur në Kur'an për përmëngjen e bindjes, i ka përmendur Allahu gjëna kontekste të ndryshme. Për shembull, ka ardhur në surën Al-Baqara al al qulo jella e bien bindjen cilësi të besimtarit. Wa hum bil wa bil akhirat hum yuqinun. Që cilësi e besimtarit. Në akiret Besimtarët kanë bingje Në akiret kanë bingje Dhe sot dhe dhe dhe dhe është ketë kjo lufta mes inform, informacione dhe bingjes Informacione, filozofët Dhe kjo dhe si ju Ndo shta kush ka përcjela emusione Ause ka lezhu e matriartë orientalista Ause ka lezhu filozofat E gjenë këtë kët shprejët e ata Ata dhe dhe dhe unë e këm lezhu kurallin Edhe, edhe hadithët i kam lezhu Mbi ka opinjon se thot e kam lexuar edhe ju jurisprudencën islame, kam lexuar Ashkafen Hanefij, Shkafen Shafiij, ka von Malikij, ka von Hambelit. Edhe pasaj normal nuk ka pe besimtarëve. Pse e thot kta? Sepse ai ka lexuar kta si informacion. Dallimi mes leximit Kur'anit si libër informatik dhe dallimi mes besimtarit i cili e merr këtë libër si çfar, si shpallje. Si shpallje. Dhe qallom shpallje. Uhay ila kadhanallahu alayhi salatu wa salam, Allahu ja thuaj më shpall mua. Jo ja, informo, ka më kallon shpall. Në çfarë lëze kjo shpall? Kjo lajm i madh. A më e të saqalon, ani naba'il adhim. Të dhallahu jalla, por pse kanë du bë mua bet ata? Pse kanë du bë mua bet? Për lajmin e madh. Ne ka, ozë, kur a dallon njerzit, kur flasin për dikan i cili. Për shembull, a bëhet fjalë për shembull për me operu pikancerit, apo bëhet fjalë për me operuar për zemrës, apo bëhet fjalë për shembull për vrasje. A thë njëzë, po, po, e, e di ju në këtë pu Kata, kata, kata Imi të folë për sen shumë serios Shumë sen shumë serios Përshemë, kjo është edhe në raport relativ ndryshon Përshemë, dhe zër Ti e shenë Facebook Filani Shemë, filan, filani E merë, përshemë, diagnoz të kancerit Merë informacion se ka kancer Mi po ki filani të si ki kur gjo Qëta është te ki monë informacion, apo? Gjuna, valla, gjuna Emi të shumë regu Thu gjuna vazhdo në kafën më kanë që ki informacioni për në u dhu bëlla për djalin tënë për vajzën tënë për prindin tënë për agjën tënë për halën tënë që ka banë ki informacion të ti shka kalon e kadal, kadal, kadal, a, ka dal ku shka në këj? që ta shpildon ki informacion me i të ti në gjak dhe me, me qarkudu pëse? se që kjo bingë tash, o, nuk banë të fjalë për filani që ka shenjo tani kam të baj me me, me me dikan që ka e njov Milë dhe zërë, nësë ndryshon informacioni kër tje e more për filanin, e që kalon, kjo ndodhe me vdekë, kërë e që filani pasë këndrujet, tamo, së njofë, shkoma na tana. Ama kërë është ajë filani, dikush i joti, ajo, nuk largohë është për jate informacioni. E milë dhe zërë, kërë e merë që këtë informacioni për dikan, dalon kërë e merë për një të afërëm. E që shë kërë e merë për vej Me kujdes se kemi të bëjmë kancellën tani. Çi shëngonu me zëti doktorin tash? Ai thon, "Ai ngon ti, sigurisht u ka dalur për të kancjatur?" "Ah, ai ngon, ka dalën asë, por mua më von fjalë." E kshovuazë vetëu të më lexoj Kur'ani. Nuk ka as informat, nuk në, janë ja, ka tëna kalzonerë, ja ngon do. Jo, gada, por ti ja të fol. Çdo ajë drejtohet ti, çdo ajë drejtohet ti. Dhe kur drejtohet ti, pra, dallon, dallon. A na jomë xhatabë vezë? Omr khatabe. I mirë tahet të ketë për mi vetë. Kitë për mi vejtë A dhe dhe një njeri mësë me shmëtu në akirat Me më, më kallëzu Allahu Gjelluala Se vesh një njeri ka me ingjenem Unë u të të të qasë e jam ajone Do të kisha frikë se unë jam qaj Simse nuk ka kallëzu e mën A dhe Allahu Gjelluala ka prune Kur'an Cilësi të besimtarë dhe bindjen Kontekstjetër që Allahu Gjelluala e përmen e Bindjen është se bindja është shartë i kuptimit dhe përfitimin nga Kur'anit Nuk mund të përfitoni një ënjëri i cili nuk nuk beson në Kur'an me bindje. Përshëndetje u ka thënë Zoti në Kur'an. Por atë nëse osht veç informacion, është kurxho hiç. Por kur anam me, me me bindje, kjo informacion kalon në bindje dhe kjo bindje kalon në në shtytje dhe kjo shtytje kalon në vepër. Kjo shtytje kalon në në punë. Thot Allahu xhalla sunel al-Jathiya, hadha basairu lin nas wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Thot Allahu xhalla xhelalu Kretë këto lajme, këtë i Kur'an, janë argumente për njërëz, dhe u dhëzim dhe rahmet. Kur'ani është argument, është u dhëzim, është rahmet. Pse nuk u dhëzohën e o dhe njërëzit, pse nuk i ka për rahmetin njërëzit, pse njëzë nuk i binën Allahu gjellu ala, dhe gjë e funin ajetit. Ajetin njëzën, në surja el-gjathia, Le qawmin ju qinun, jo për këtë. Vecë për një popull që bindët Për një grup njërzish që bindën Që të të që ka pëthot Allah u qeshtu Një njëri cilëve zërre lezon një ajetë të rahmetin Përshimë Allah u gjellu ala Thot Keteve rabbu kum ala nefsi rahme Zoti juaj e ka shkrujt për vetë të rahmetin Një njëri cilë e, e donë zotin E donë Allah u E dhe shpeson me, me, me më shirue Allah u në më shirov që të gjithve E një një flatë malë, Zotë e ka shqytë sh për rejtë rahmeti. Kër e dhe gjonë se për ingamberi a.s. ka thënë, nësë robin vjenë me gjuna e sa ku pa ja çka, gjuna. e qilës pa mba shirë, këtja fali. Që ka thëtë? Shpesoj Zotë me fali mu në gjuna. Kër e ledzonë në Kur'ansë, Allah u gjitha thëtë, Allah u shedidu l'iqab, Allah e ka dënimin e ashpër, që ka banë, dhe i kujtonë gjuna të veta, Allah u në rujtë dë Oshum fatkeçi kjo se i kemi rrotulluar dhe kemi përmbys kuptimin e ajeteve kër do kur lexojmë doni har në Kur'an wallahu shadidul iqab çka thonë ana kuku për këtë këshion tam çka bash kam me jetë kuku po nidosh çka e kam shumë gjuna e banaj asahobe zendriç e kanë kuptuar ka dhon kuku për mua na çka bën mos e ku lexojna ajetë e e kërstnimit wallahi i një do njerzim duket çtu kam me jetë atë aq kur lexojmë ajetë të xhenetit na Atheqadan Said ibn Aslam rahimahullahu taala vetë rata parte selefit çfarë ka thënë mos zgabom ja u kput njerëzve shpresën nga mëshira e Allahut të shpresu për veti. Unë e shpotoj ajo për Juve se di Allah. Ku ku bë shkru ku shkruaj. Ku shkruan ti më shpoto çka më shpotoj. Të ket kan më shkret kan më donua ti që më shpotoj me çfarë argumente me çfarë prove po kap çe pune. Ai nuk nuk shoh të Allahu gjellualla. Allahu ka bënë Allahu Shartë të përvitimi nga Korani Bindja në Allahu në gjelle Gjelle, gjelle, gjelle, allo Gjithashtu Allahu në gjelle ka përmen Se bindja është shkall e lart E urtësis Në të cilën i ka thirë Pëngambart e Zotit Allahu në gjellolla e ka bërë Bindjen, shkall Në të cilat i ka në gjitë pëngambart Të dashurit e vetë Thëdë Allahu subhane Ajetë e 75 Wa kedhali kenuri Ibrahim malaku tasamawati wal ard wal yakun min al muqinin. Fatallaahu tebaraka wa taala ne kështu i treguam Ibrahimit alayhi sallallahu selam pushtetin e qieve dhe tokës, argumenten qien tok, për sa arsye që të arrije shkallën e besimit. Pse ka thueu Allahu جل الله ajë të tokës së qieës që të bindet Ibrahim alayhi salatu wasalam. Onda Ibrahim alayhi salatu wasalam ka kërkuar prej Allahu xhan i varg për kërkesave. Njëra prej tyre isha ka kërkuar vetë në në në suren al-Baqara wa idha qala Ibrahim rabbi arinni kayfa tuhyil maut. Qala awalam tu'min qala bala walakin li ytpma'inna qalbi. I ka thon Ibrahim alayhi salatu wasalam Allahu جل وعلا to zoti on t'baraka në suren al-Baqara kur tha Ibrahim o zoti je ntrego ç'ishin gjallë të vdekurit. I tha Allahu Gjellë Gjellalu, asë beson? I tha Ibrahima A.S. Gjithë se si, pra, gjithë se si besoj Por po du mu mu qëtësu zemra Por du me mri në shkall me hithshë mësë me menu këtë pun Asë shëjtani mësë muafruhe me më folë për këtë pun Ljetë me inë në kalbi Pasë e qka i tha Allahu Gjellu Ala Kale khud arba atëm minë të at tajri Me surhune i lejk Thumme dhe u hune jeti në kësarje Wa alam ennë Allah azizën hakim I tha Ibrahimi të alë i sëlam Atërë do me mëri shkallë dhe në bingës Do me e pa që shdukët Tha meri katër zogë Katër zogë Katër shpendë meri mletë Myty Dhe atët mytë ta përzi Për shemo merë një zogë Thjeshtë një plumbë Një pullë, një shfarë do qoftë, edhe një skiftarë, një shqiponë, shfarë lojet nërëshme, meri, edhe përzi, përzi, pendën e këti, bane, bane, grumë bane, hishë më shqipët kur gjopja ti. Pastaj, që ka i thaë lojë gjelora? Pastaj, meri, masi ti përzi shkete të tutka atërtatë, Një copë të përzime qojë për me një kodër, një copë të përzime me një kodër, një copë tjetër, një kodër, tjetër, një kodër, parameno dhe zërë, që mu një copë, që mu s'pe, që mu bëzimoj, një le që të në shkopë, një që në të tovë, një që në struhë, një që në atje për më shqipëri, parameno të copë të katerëzdoj, pas e ka thonë, thumë me dë ohënë, pas e beshtu, hajdi këto, e t Wa alëm enë Allah azizun hakim Dije sa Allah është i fort Hakim dhe jurt Përshka ka lips të Ibrahimi Një qëtë su zemra Në pas pavazë në aseta Andaj për me Allah u gjeluala Për me i dhanë takat për nga me në sëram Që me e qu mesajnë sëma fuqishëm Qërë ka për dhe zërë Për nga me në sëram Kërë po për nga me në sëram Ka për nga me në sëram Ka për nga me në sëram Ka për nga me në sëram Ka p Dhe kjo kjo është çfarë zoti më ka mësuar, ja ja e e pandërprer. Çaqo Allahu xhelan më pejgamberin bon, saman po, për më për në më afuçu, për më aforcue komunikimin e mesazhit e ka hip po, tij. E ka hip tij. Dhe kur ka zbrit tokë vetë ke, domthon, i ka pa më saman ki ndryshëse ato. Mësuaja e ka pa dhe më përpara. Ama a mund të më më më hip tij ti, shtatin kat pasaj më ard. Ose njerë në aeroplan kur hip nuk ka njëri te më kuzriper. Nuk ka as njëri ti. Dhe dhe dhe dhe dhe njëjnë i kaqore vogëlish Të së nëshe Cëllash përja jemi që të boshë nuk e di Kuaj me në madhi Kuaj qësë gjenje Su shqip ka i me në madhi Pi, pi kupi 10.000 metra Pe nga me nësëram kjo ke përës në në kupën e par Në në kupën e par Pasaj me kalu kupën e Me hinë qëllën e par Qëllën e 2, qëllën e 3, qëllën e 7 Dhe me shkute përma e madhe Sidratul mundëtehe me shku deri me një venë para arshu, para arshit Allah u Gjeluala, ku Gjibraili thot, unë e mo nuk mujë marrë më në tonë. Degna, hepti më anëi. A mu shumë në vëzë e kur ka arë pengamere së të në poshtë. Qëfar bini në ka po? A me kur ka zbi, qëfar ka thamë në zë? Qëfar bini në njërë, gjeje, parë që i ka arë, me ka zhu, qëra ka shenë, unë jam pengamarë në kuran një hakë. Edhe i ka thamë, i ka thamë po n Më në në natës ju në kanë në Aqsa Allah e shirovë nga dorë armikët Më në më në natës Më në tre horve e më kanë Pin meke në Aqsa Në Palestin Allah së në kabaj sa për të kalzoj E që konë në qigë Vec në nis, në në sra Vec në në sraj ka kalzoj E jo mi ala që në në që ka kalzoj Vec në sraj E ka mojt krijen me dorë Për të resat jë kanë nga tje Po, për të resat Ka thonë A bambet ju kalzoj ketë pra, Aneti, aji, Facebook, ka zhoj e kej dhe ka zhoj. Edhe i kam ledha i kure i shkej. Ka thonë ki po thotë se ka shku e mrena natës në Palestin. Edhe u dhe se ka zatej të e bëbë kërë si diku. Edhe i ka thonë i bëbë kërit. Ka thonë o e bëbë kërë. A i besonë bedhe që ti lafi ta. E zungë në tash, ka thonë në dishkatë që si besotë mo. Ka thonë që ka thonë? Po thotë që ka thonë, po thotë që ka, po thot ka konë në Palestine, në mezi të laksa Mëna dinadë, mëna diurve I ka thani bëbërë kërësidiku Si të kishtani besaj Shkurt E ka mënda djetar Kërejt ilmi hadithit të në që ketë fjallë të bëbërë kërësidiku Shumë kena hadith dopt Cakt të, të dishim E kështu mëra Ketë shkenë që hadithit të është të marrë Pisa i fjallë të bëbërë kërësidiku Si të këtë than i besaj Ana që ka thoi na Si të jetë hadith sahi besoj? se si ti do ai fshi beso shejmo Ebubaker shej ka thon o oh, Ebujeran osit ke ton mali besoi <laughs> jetash kan thon s'ka prit Ebuxhel mi kallzuqi u kon edhe nchil se kis dal meja bevelit s'ka prit mi kallzuu vesh se ja jo kon n në, në Palestinë po pana mos ka hip 7 palçije dhe po i njëjti pejgamber sallallahu alaihi wasallam kur ka zbirin tokov zot ju ka shtu bin dje shum dhe çfarë ka dash pejgamberi sallam ka nejt me fuqara ka nejt me njerëz mi skinë nuk e ka pasur me kibrin O na vëzër na diçka bë dit kësaj donja me të provu Allahu xhelu xelalu. Na pikere doja më praptu me cituzri, do të thotë, e çeli që e themo da. Dhe ma kë dyndja të un po a mua. Shas ka pabë nga mëreley sallallahu alaihi wasallam. Dhe njëra prej qeve që na ka gjalzu alaihi sallallahu alaihi wasallam, thotë, "Mçill ku po çdo vend, çill kish kanë melek on sejdë, ruku, on qiyam." Unë babozë më para mënun këta ti më shku atje. Çish kish më adhuru Allahun xhelu ala. Çishkëshmi madhur Allahu onjë luan ti kur e diçi çilla zhurmon bubullon prej meleqve të Allahu xhelal xhelalu andaj kjo është shtimi i vingjës andaj Allahu xhelali ka bërë pejgamberët që të shohin prej xërave të cilat u ashton u ashton vingjen andaj o shumë anësivë se ne ku të lexojmë Kur'an çka më kërkuo o Lëzar shtimin e vingjës shtimin e e vingjës gjithashtu Lëzar Allahu xhelalu ka përmendur në Kur'an se vingjja Uh, bindja është ajo e cila e bën robin të kuptonë se gajbin dhe menagjimin e gjërave të univerzit e banë vetëm Allahu gjelë gjelë kër njeri u ko bindje janë nisa gjëra që i kalonë Allahu në dunja ato vetëm njërët me bindje që kanë iman e dinë që tave që Allah e banë, sën e banë në kur kush dunja e që, ajo është në bindje shumë, lindja e thmi jutë krimi i fminit prej ujit ti ti ka pik ujë apo ndoshta mundi ujit ndoshta po jamë a a dishon ti jam kon ujë ujë ozë pik ujë e ka ujit ka bëll Allahu njëri me me me krye me durr me kam me stomak me krye Allahu dje ka formu vetë ka von shpirt vështë kjo a është në kudret e njerëzor apo jo ja? s'është Së në kudret e njerëzor a është në kudret e njerëzove për shembull zbritja e shiut Ash në ku drejtën njerëzve, mbajtja e oqeanit mës mës më ka plot tokën. Freak the event tash e kanë zbuluar gravitetin. Gravitetin apo Allahu جل جللله ka përmendur në Kur'an. Është përmendur në Kur'an. Për shem u shkencëtarë, kur e kanë kur e kanë studiuën fillim para se ne zbuluam gravitetin, çfarë kanë bëuve? Kan thon, kan thon, pse oqeani është shumë më shumë sesa toka, edhe uji lëviz, lëviz uji Ndërko që, ndërko që, nuk, për që e më dhe zërë, uj e ka në atyrë me lëviz. A ndaj njështë e kini bërë kërë i ndrejqin shpija, që ka thot, izoleje mirë, mështë hinje kush. Ujë, mështë nëmhinje ujë. Gjitha jo që janë, të i rejë e kshirë mbrek dhe këtë ati, këna që shtë e kshirë, shkenstarë që e kënë bërë ka tonë, ok, se më rëzve në të kënajna? Pas të e kanë zbulu gravitetin. Pas tërhej nga nga vetja e vet. Po pra, Allahu që na ka bën që tokës ku ka ujë ka dhon moje çtu, çtu moje. Apo, për shembull, pas sa e ka zhbulu, ku lajun gurrin, ku lajun gurrin. Çfarë ban? E tërhesh te të vënë vet. Çka djuj vjen? Po shtoj dhën tërheç gravitet. Tërheç të te vet. Për shembull, në së tetë gjun, mos te paus gravitetin, çka i bje? Për shembull, e laçtu telefonin sin raft. Të çtu ta, el. Pse s'ri? pse nuk rri? Sëndon gravitete të rrec është e zbritë. Kush e ka vogë gravitazën? Kush e ka vogë? Ata thojnë nadër çetom, më na thon kush e ka bosë din atë. Mirë po, kush e ka bosë atë? Fath Allahu xhelan Kur'an, yudabbirul amra. Yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Fath Allahu xhellala. Allahu i drejton çështjet. Allahu xhellala i drejton i drejton çështjet. Po çfarë ç'i drejton Allahu zotë? jo këtë univers, nëse ai njeriu vëz vetëm me lexu, çka kanë zbulosh këto yjet? Ati në fund ti vështjet nëse në thon. Subhana rabbi. I mallosh zoti jam. Sa të dimë thonë çshtu. Shumica dërmuese shqiptarve nuk thojnë subhana rabbi. Ë thonë shumë shumë interesante kjo punë. Ë shumë interesante kjo bon punë po. Kush e ka bogët punë bon këtë për këtu. Allahu xhalla ju dembirul amra. Allahu u dhëj çështje. Kët Allahu xhalla u dhëj çështje. Nëse ai vëz vetëm me lexu, vetëm me lexu. Hinë të rracot. Sa këshirë në Facebook, hinë le dhoti shka Ose hinë Youtube Hinë le dhoti për në cine oksigenit Qëfar roli ka oksigen vëzë? Zhjithë shka bunën në oksigen Mungese oksigenit e myt njeri Mungese e oksigenit Kur ti s'ki oksigen Trunit nëse i mungon oksigen Shpartalo Njeri nëse s'ka oksigen vëzë Por shemull, provoje Ate e shpegojnë Nëse janë alë vetës frimon Nëse janë alë vetës frimon Dhe disa ti e ki mundësin me, me manuvruhe Asa i tojnë zona ku është e lirë Ku Allah ki oksigen të mranqëm Dha ha, e ti e hargjon Atë fundit Kut janise ku ja posh mu hargju krej Nëse dikush provon Allah me tamaj qka, qka i ban? Eke dorën Se pëse qatë që i nevojshëm oksigenin të trup Krej gjëratë funksionën me oksigen Qelizat të trup qka janë? Qelizat të trup qka janë? Gjdo qeliz duhet me funksionuën Por që i mund Dikun 3-4 mui Edhe me dek, me artjetra. Kjo dhëtë mu shduk. Qishë shduk e do dhe zërë? Me oksigen. Me ushi, me oksigen. No, është qëtia mo, dhe zërë. Andej, aqë, përshemë, sotë që ka thonjë, që ka mirën me këta. Thënë oksigenë është domës, dëshmëri do për njerin. Andej, thëti bënkaj me lëzije, e ka shlua Allah me bëllëk. Sa ka oksigen? Këjtë, këtë është që e hava oksigen Apo? E pëse këtë qëtë shumë oksigen? Nga se thotë shekë hëllësa më të e mije Sa ma e nevojshme landa Aç ma e land lir Sa ma e pa nevojshme qashma shtrajt Kjo është këtë paralele Sa ma e nevojshme qashma liro Qashma e pa nevojshme qashma shtrajta Por që i mu t'i kush me thonë Pse se ka bo Allah i altanin si oksigeni Që mu në hakshe mu këtë mu kanë milardera Por vërami o këtë zë Vërami Që ti paramëno i kiti Por që i mu Këtë që të mi pasë ka 500 miliard në bëngë, po të në të të shkish arë në dërës kur? Kusë mishkë në dërës atina? Unë e mishkuj, pa i ka njështë i 500 një mi miliard, miliard euro, a më në dërës, zvjen. E Allah u gjële nuk e kalon, andë e altani, o është i rral, e oksigenin stanal. Stanal Allah u gjële, ti tash vëzër të nejtë, bukën çka e ke hangër, oksigenin e djej, kada kada, kada kada. Pse që të bëhat tjetra Që të bëhat tjetra Që të kjo jetë alëzër Ju debiru lë emrë Që shë përën që da? Që shë përën që da? Nja që ka mbinë që ka dhënë Allahu Allahu gjellë e gjellalu Ju fëssilu lë ajati Allahu në detali ka të zënë argumentet Në detali ka të zënë argumentet Për shëfer asë ju të zërë Që shë përën që të zërën Që shë përën që të zërën Që shë përën q për takimin me Zotin e Juve të keni bindje. Ne kemë mund ta kuponi ditp ditë për me çka Zoti i cili na ka kriju çështu. Çi na ka dhën çikët në mënyrë mat bukur të mundshme me jetua. Ne kemë mund të takuhemi me, me lein Allahu xhiela ala dhe elusi Allahu të të jetë takim me iman, takim që ne e kemi e kemi pritur takim me Zotin ton te bareke te bareke وتعالى. Gjithashtu Allahu xhiela e përmend në Kur'an ë bindjen edhe të nxjizur Në bashkan gjitje me Imam lëkun në fej Thëtë Allahu të bareke Në surën e sejde A i të njëzët e katër Je hdune bi emrina Lemma sabaru Wakanu bi ajatina Jukinun Thëtë Allahu subhana Dhe ne i kemi bërë Kështu Pengambaret Imam Të cilat I uzojn Njerëzit me urvrin ton Për shtar asyje Lemma sabaru wakanu biayatina yuqinu. Pëllogjëllola sepër shkak se kanë besuar, kanë besuar e kanë kanë duruar dhe kanë pas bindjet e ana. Për Allahu jot, për shkak durimit dhe bindjes, anjës, tu dia të bashkë. Rezultati iman the. Rezultati iman na na fe. Ato kjo është ajo që ka përmenë Allahu të barek e vëtë të ala Ato që i khullisamu të imihe Rahimahullahu të ala Es sabru wal jakinu Bihima tunalu imametu Fiddini Ka thonë Durimin dhe bindja Me këtë të dhia Arrihet imam lëku në fej Me këtë të dhia Arrihet imam lëku në fej Gjithashtu Allahu gjela ka përmenë në Quran Bindjen Në konteksin e Kritikës të ati cili nuk e kao Pra e ka kritikuar një njëri cili Nuk bindët në Allahu në Gjellë Gjellalu Thëdë Allahu të barëke Enën nëse kanu bi ajatina La juqinon Ajetit të të djetët e dy Në surën Në nëmbël Thëdë Allahu në Gjellë Gjellalu Nga se njerëzit nuk ishin bindë në ajetet tona Nga se njerëzit nuk ishin bindë në ajetet tona Kër e ka bëllën Allahu në Gjellë Gjellalu Denimin Kër e ka bëllën Allahu në Gjellë Gjellimin Pse? Nuk bindë n Gjithashtu allahu gjitha ka përmen në kontekst në, në surën Arrum A i të gjerëzjet Fësbër inë waqdë Allah i hakkun Vë la jes të khifën në kelle dhina la ju qinun Të dhe allahu gjitha Ti o përmën në barë Duro Duro Sepse premtimi allahot është hakk Premtimi allahot është hakk Dhe mëzga bo Me të largu Dhe mëzga bo Që të dopësojnë Dhe që të likështojnë ata të cilët s'kan bindje. S'do të më lejuve zë njeriu as pak njerëz që s'kan bindje me ta lutë lëkund ti bindjen. Po për shemb, zguzon diku që s'ka bindje në Allahun xhelalu ala dhe në ahirat dhe në xhennet dhe xhanam, që ti më ja lejuat ti ajë me ta bart atë mosbesimin e vërtetë të mua për veten, unë kam bindjen Allahun xhelalu ala. Zban njeriu që mund diku atë Ebu Hamid al-Ghazali rahimahullah, thot tabiati vjet, ku tris me dikant vjet ku trish medikament vjet, ato të isha shop ploplineze. Për shembull, kurs rren, rrimën rast, rren. Ka njerëz për shembull, me kurs e banit keqë, rrimeta, thos kanë veçashe të mëdha këtu. Ço bëgë dosti jam e ban. Kur ta bajë dostronacokin, nuk ka problem ç'i bë dostronacokin, po tu ka duk rrena kur jo hiç. Pse? Se ti du po çave dostë kan, nuk kish me palësa e mëdha. Alla du njeriu më si mës me aleju ç'i thot Allahu, që do na mos të emposhin mos të të ligjtojn ata që s'kan bindje në ka, uh, Allahu subhanahu wa taala subhanahu wa taala ai të thjera të cilat kanë alga nga Allahu subhanahu wa taala për shkak se Allahu xherr ka marrën në sunul hijab fa'budu rabbaka hatta yetiyyak alyaqin më jeshëgëtuaj për qëllim tiçka tjetër por e kanë Allahu xherr yaqinin çka thot Allahu xherr wala thot adru Allahum deles ata të vendin e bindja çish sufit Emare që ta jet për argument. Ëh, por dyshim kur thonë na falmi deshat na vjen e bindja. Kur na vjen e bindja më nuk falmi. Shumë kople Sufi ve Dervishave që fluturojnë, thonë për shembull, ti më mosu fal. Unë po ta jeki. Pse? O të paska mri bindja. Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu në komentin e këtij ajeti, thot fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, adhuroj zotin tan derisa do të venë bindja, adhuroj zotin tan derisa do të venë beteqja. Pra mos synal ibadete deri zotit delasë. Dhe kështu ka bërë pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam, nuk e ka ndal ibadetin derisa i garë vdekja sallallahu alayhi sallallahu alayhi wasallam. Gjithashtu do të kanal shumë hadithe, koha qambarohet i pejgamberit sa britëra, pas do të flasim për Atës se si arrijet binja dhe Se, se si njëri ju e teston binja në vetë Të, të këvetvetja Ka doar shumë hadithë të i përmenjë në disa prej Prej, e, prej tëre Ka doar në hadithë Hadithë që kanë gjëri ma muslimi Nga bihorejratë radhjallahu anë Se një ditë për ditëve I ka morë për nga mbërja alai salatës salatës salatës salatës Dy nallët e veta Dhe ja ka doar në buhorejratë Se ka doar merë këtë dy nallët e mija Dhe ka doar në femellakitë min اذا قال النبي محمد عليه الصلاه والسلام كاندو چه اتاكون باس قسای باچه كور دلس فيسای فيتي <تصفيق> كبشي يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه اذا قال النبي محمد عليه الصلاه والسلام كور دلس فيسای باچه او ابو هريره كاندو چه اتاكون انه اتقى عمر ابن الخطاب ja kam urrë me fjalët dhe kur i, po i ka thënë Xhega, e ka gjuaj në shpinë, e ka gjuaj në gjoks. Që do mos thuj kështu. Ka thonë po ka dalëve se penga mes nam tha. I ka thënë apo urrërs ka thonë kando që e takon, se dil shpi sa i baçe. Që dëshmon la ilahe illallah. Pastaj ka thonë aleysselallahu selam mustayqinun biha qalbu me binje në zemër e vet. Osh bin në këçadet, osh bin në kta çka e ka thonë. Ka thonë përgëzoje me xhennet kur gjoja në xhenat. Ado do shej Qulselam Otemi rahimahullah çdo njeri i cili ka thonë shehadetin me bindje, Allahu xhelal xelalu dhe ka pas gjuna shumë, por nuk i ka bërë Zoti çik, ai edhe nëse hyn në zjarr do e mos Allahu e ka bërë obligim vetës i ditë me xhir. Me ditë me xhir në në në xhenat. Dhe njëra prej argumenteve shumë të holla që ka përdorur shej Qulselam Otemi ka qenë Ka thonë se fëse imani së rinë në gjeneve Më në me në dhe se ta Grimëca imani Andaj ka thonë sallallahu aleyhi sëllem Ajë cili sa e ka kësa grimëca Ma e vëgële imanit Këmë e ndalë pizjarë i gjeneve Shëi khulisa vë të imi e kërë argumentohet Logikisht thotë se fëse ku ka të uhit Qoftë dhe pak Se le Allah i të rinfonatit Se së mundët me gjegë zjarit imanin Së në gjegë imanin Ja gjegë këtë veprat e këshia gjuna, gjuna jenë më sunadjëg i imanit. Sunadjëg binjë edhe besimin Allahu xhelalu. Atë për shkaçatin e imanit, po shkaqse më sunë haçat pjes, del njeriu pyati. E lutim Allahun që Allahu mos ta ban kur të banor të xhallit. E për këto çfarë argumenton? Për peshën e madhe që ka shoqëtit. La ilahe illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Me kusht me pas binjë në këtë. Me pas binjë në këtë. Gjithashtu vë zën e banan edhe hadithe që kanë thënë Imam Nisaiu dhe Imam Hakimi ka pejgamberi sallallahu alajhi salam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tepetve e ka dëgjuar Bilalin duke thirr ezanit duke thirr për namaz duke thirr për namaz allahuhu akbar allahuhu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammedur rasulullah hayya ala solati hayya ala falah allahuhu akbar allahuhu akbar la ilaha illa allah kureka dojuq ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka than men qala mithla hadha yaqinan dakhala al jannah kushë thot këta me bindje hinxhinat Kushe thot këtë me bingje, hindi në nëtë. Këtë Islami vëzër në ezan. Mo në menë këta. Islami këtë komplet është në ezan. Andaj, pengamberi sallam kër i ka një sahabot, të armiku që e ka tham, mosgaboni mi luftu nëse e thdirin, ezanin. E pse ezanin nëse e thdirin, në mosgaboni mi luftu? Sepse shenja ma e qarë, se që tu ka musliman cilë a, merë e studioj e këtë ezanin. Allahu ekber, Allahu ekber. Këtit Kur'an di çka thënë, Allahu më i madh. Eshhedu an la ilaha illallah. Dëshmoj se s'ka zot që meriton adhurimin përveç Allahu xhejel xjelalu me hak. Apo dëshmoj se Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam është dërguesi i Allahut. Hayya 'alassalati hayya 'alulfalah. Hayde namaz dhe hayde me shpëtuar. Namaz është thilla e fes. Pas kjo përsëritet me çfar? Prap me tekbir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Çka thonë beimë sam kur e ka dëgju kta kush e fot me bindje hinxë nët. E lusim Allahun emad që Zotë iho njëllë gjelat i ban zemna tonë që të kanë bindja në Allahun Subh'ana wa ta'ala E lusim Allahun tebareke wa ta'ala që Zotë iho njëllë gjelat në ban për e atërët të cilat edun Allahum me bindja Besojm Allahun me bindje. E presim takimin Allahut me bindje. Elusim Allahun Xheluala, që Allahu Te bareke o Teala të mbush zemrat tona me besim dhe bindje në Allahun Subhanahu Teala. Elusim Allahun Xhelu Xhelal që Zoti o Te bareke o Teala na mundson të jetëm në trans librin e Allahut, Sunetin e Muhamedit Sallallahu Alejhi dhe Sellem, tashu shkruara me komentet e imamëve të muslimanëve. Elusim Allahun Xhelu Xhelal që Zoti o Te bareke o Teala na mundson të ta mrim Ramadanin, duke qenë me iman dhe me shëndet. بسم الله الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله تديهمان المسلمانات كودشان صداموس بذيتون چو بريتن اتيه پاحق انسم الله جل الله الله تبارك وتعالى uzurpatorin agresorin zulumqarin Allahu tashport Allah na mezveti اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين